وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Hëfilloj duke falëndëruar Allahun subhanuhu teala, duke quar selavate për profetin sallallahu alejhi wasallam, familjen e, e tij dhe gjithë ata që pasuan rrugën e tij drejt denit të gjykimit dhe duke lutur Allahun subhanuhu teala që të na beqatojë me një iman të pastër me punë të sinqerta vetëm për të dedikuar vetëm ati dhe askuj tjetër veçti dhe me një përkushtim të mjaftushëm që të nabëj për atyre robërve që a i ka zjedhur për të qënë të dashurit e ti dhe ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e profetit e ti Muhammedin sallallahu alai vesellem Nuk ka dëshim që feja jonë, feja islame, është feja e zjedhur të kallahu për të zavogjell Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Pëdyshim, feja e pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala është Islami. Dhe aiç kërkon fe tjetër veç fes e cila kërkon dorëzim të plot ndaj Allahut azza wa jalla, pëdyshim feja e dokujt tjetër dhe përkushtimi i çdo kujt tjetër që kërkon tjetër besim veç këtij besimi që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala është e refuzuar dhe e pa pranushme dhe ka Allah s'përnohu ta'ala. Sepse Allah vazhë gjelë thot, a i që kërkon fetjit e dhe vështë islamit, a jo nuk pranohet për ti dhe a i ka për të qëmë për të dëshpëruarve, për të humburve. Pra, feja jonë, alhamdulillah, feja islame, është fejë ndërtuar në bjadhurimet të shumëta. është një fejë e cila ndihet me zemër dhe me shpirt, shprehet me goj, me fjal, me gjuh, dhe interpretohet dhe realizohet në jetën e përditshme nëpërmjet veprave të shumta, nëpërmjet fjalëve që thuhen, nëpërmjet marrëdhënieve të ndërtuara mes robit dhe Allahut subhanahu wa taala dhe mes robërve në marrëdhëniet mes tyre. Pra është një fe e cila në themel të saj ka lavdërimin Allahut subhanahu wa taala, frikë respektin dhe madhërimin e Tij. Pra kjo fe është një fe e cila buron nga ndjenjat e domosdoshme që duhet i këtë në zemrën një adhurosi është një fe e cila ndërtohet mbi dashurinë e madhe për Allahun subhanuhule ala i cili është krijuesi ynë ai që përkujdeset për ne dhe na ka ofruar na ka dhënë çdo të mirë të kësaj dhunja dhe premton dhe ahiretit është një fe ndërtuar mbi shpresën për shpërblimin e madh të Allahut subhanuhule ala për çdo vepër të mirë që ne kryejm si dedikim dhe përkushtim ndaj tij është një fe ndërtuar mbi madhërimin dhe frikë respektin për Allahun azza wa jall Pra këtu është në muslimani dhe muslimania. Ës gjithmonë i përkushtuar në zbatimin e urdhrave të Zotit Xhaleshanuhu dhe gjithmonë i përkushtuar dhe i ruajtur, i kujdesshëm në çdo çast, në çdo moment, në çdo kohë, që të ruhet nga ndalesat e Allahut Azza Xhel, sepse në zemrat e tyre Allahu Subhanu Teala është gjëja më e dashur. Allahu Subhanu Teala është ai që më së shumti e duan dhe e respektojnë Allahu Xhaleshanuhu është aji të cilin ata e shpresojnë, është aji të cilin ata e kanë frikë dhe i druhen madhështisë të ti dhe krenarisë të ti. Përnda dhe muslimani gjithmonë është i përkushtuar i vëmëndshëm në shdojgje që kryen. Ndër përkujtimet më të shpeshta, në përmet të cilave muslimani afrojt Allahu dhe zhe o gjelë, është dhe ajo që quët e tekbirë, pra madhërimi, dhe thanurit Allahu e këvarë. Vërtet kjo fjalë, sikurse ka përmendur dihetarët, është nga shprehjet më të gjethura për sa i përket madhërimit dhe lartësimit Allahu të Allahut Azza wa Jell. Ajo vërtet tregon se Allahu Subhanu Teala është gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme në zemrën e adhuruesit e robit. Prandaj dhe është një shprehje e goditur dhe është zgjedhja më e bukur ndër fjalët e tjera për sa i përket madhërimit dhe frikë respektit që tregojmë ndaj Allahut subhanuhu teala. Pra ky fjalë ka një rëndësishë shumë të madhe dhe kjo duket qartë në adhyrimet e shumta në të cilat ajo përmendet. Pra fjala Allahu Akbar dhe madhërimi, tekbiri pra për Allahun subhanuhu teala. Kjo duket për shembull në namaz. Pra namazi më së shumti është i mbushur me tekbire, duke filluar nga takbiratul ihram për tekbirin e hapjes së namazit. Duke vazhduar pasaj me tekbirat e zhvendosjes gjat namazit, pra janë tekbirat të shumta të, të cilat përsëriten e përsëriten gjat namazit, dhe i tregon për rëndinë e madhe të këtij adhurimi. Gjithashtu, kjo duket me ezan. Ezani, fjala që më së shumti përsëritet është tekbiri, pra Allahu ekber, Allahu ekber 4 herë, vonë fillim dhe 2 herë në fund, 6 herë. Po të përsëritim edhe ikametin, pra në ikame duke përsëritur përsëri Allahu ekber. Gjithashtu Tekbirat janë ndër shenjat dalluese të festave më të mëdha islame. Pra festat islame janë e, dhe shprehet madhërimi i Allahu subhanahu wa taala dhe janë shenja të dukshme të madhështisë së kësaj feje pikërisht ofjal janë Allahu akbar, Allahu akbar kebiran walhamdulillah katiran. Pra tekbiri është ndër shenjat dalluese të, të festave, festave islame. Pra edhe kjo tregon për rëndësinë e madhe të tekbirit. Gjithashtu Tekbiri përdoret në lanat e tjera siç është për shembull ngritja në vende të larta, pra shfaqja e kësaj feje ka lidhje me madhshtinë e Allahut Azzehual. Në padyshim që kjo fe do të jetë feja më e përhapur dhe do të pranohet nga të gjithë sepse është një fe që madhëron Allahun Subhan Teala më së shumti se çdo kush dhe çdo fe tjetër. Prandaj dhe kjo e meriton që të jetë feja më e përhapur dhe besimi më i spikatur dhe më i dashur tek Allahu Azzehual. Në të gjithë besimin që kanë kaluar në këtë botë në përmitë profetve që ka sillë Zotës përnavën ta'ala. Pra, rëndësia të këbiri duket shumë në gjitha këtë adhurime ku a i përmandet. Pa dushim që adhurime tona në bazë të tyre kanë pikërish pra madhurimin a Allahus përnavën ta'ala. Ne e lavdërojmë Allahun e Zëvëgjel, e dëlirësojmë atë, i thurim lavde dhe për kushtime ati sepse ne e madhërojmë atë, e kemi frikë respekt dhe sepse aji është gjeja me madhe Dhe me dashur për zemrat tona, gjë e më e rëndësishme që ne mundohemi ta kënaqim dhe të përmbushim porositë e Tij. Ti. Prandaj dhe ne e adhurojmë Allahun Azza Jazel pikërisht në emër të Tij madhërimit. Për emër të, të kësaj madhështie, të kësaj lartësie që me cilën është përshkruar Allahu Subhanu Teala, ne adhurojmë dhe dedikojmë atij të gjitha përkushtimet dhe adhurimet tona. Prandaj dhaturim në bazë të Tij, për ka edhe madhërimin Allahut Azza Jazel. Allahu Subhanu Teala Për emreve të ti është elmu të kebbir. E të kebburu pra më një madhësia, krenia, prilartësia, nuk i takon robit. Robi është modest, i përullur, i nështruar, nevojtar, i varfër nda e Allahu të zëvëgjel. Asgjë nuk ka nga vetja ti, të gjitha ja ka dhurur Allahu sëpërnu ta'ala. Nuk mund të ofroj të mira vetë vetës, vetëse atë që Allahu gjeleshanë të dëshiron të ja ofroj dhe të ja mundësoj. Dhe kurse si nuk mund të shpëtojë të këqijave, madje edhe të keqës së vetë vetvetes nuk mund të i ruhet vetëm nëse eruan e ruan Allahu Azza wa Jell. Ja për kë është madhërimi në zemrën e robit, madhërimi për Allahun Azza wa Jell dhe fakti që ai është El-Mutekebbir. El-Tekebburu, pra el-tekebbur është cilësia e Allahut Azza wa Jell. Pra, krenaria është cilësia e Allahut Azza wa Jell dhe robrit nuk lejohet që të cilësohemi në cilësi të tillë. Premërat Allahu subhanahu wa taala është Elkebir, pra madhështori i madhëruari a i që është i cilësuar me cilësit e krenaris të madhështis, a i është El Aziz pra është krenari është muta kebir është dhuntikam, ndëshkua si ashpër Allah së përnotarë është i drejt është i urti, pra ndaj dhe i është më madhështori, më, më i përkryri dhe absolutin gjitha emrë dhe cilësit e ti Të këbiri dhe të thënurit shpesh të kësaj të këtij adhurimi pra dhe të pajisurit me adhurime të cilat i shprehin Allahu Azza wa Jael ë domethën tekbirin nga ana tjetër mbjellin në zemrën tonë në njerësimin dhe frikë respektin për Allahun subhanahu wa taala. Pra nëse vazhdimisht ne i kujtojmë vetes që Allahu Azza wa Jael është më i madhi, është më i madh se gjithçka, po dyshim që kjo nga ana tjetër do të prodhoi një njerësim dhe përunitë tek ne. Ne ne do të bëhemi vërtetë robër të Perëndisë së Allahut subhanuhue vetala. Nuk do të bëhemi robër mëndimë mdhën, të cilët nuk pranojnë këshillin, nuk pranojnë të nënshtrohen dhe të përulën në ligjet e Allahut subhanuhue vetala. Nëse vërtet ne vazhdimisht përkujtojmë këtë fakt, për faktin që Allahu subhanuhue vetala është më i madhi se gjithçka, dhe askush nuk mund të krasohet me të, dhe askush nuk mund të dalë përpara pushtetit të tij, padyshim që ne do të jemi më të nënshtruar, më të fokusuar dhe më të impenjuar për t'u dedikuar Allahut xhaleshanu me adhurime. Në Kur'an, tekbiri është si lë, po ashtu, si kurse dhe adhurime dhe tjera të sbihu apo të ahmidi, është si lë na jetë kuranore. Si për po shumë, thotë Allah s.a. kër në ordonon dhe thotë, o kebir hu te kbira. Pra kebir hu te kbira, thotë el allame të shënqithi, rahmehu Allah, pra adhim hu të adhimen shediden. Pra madhëroje, Allah s.a. me një madhërim të fort për kushtuar, me një mpenjim maksimal, pra madhëroje zotin të andë. Dhe pa dëshim, thot këtë djetarë, Allahun Shirovët, pra madhërimi Allahus përnu të ala, dhe zërë dhe motra, shfaqet qartë në përmjet e, interesimit dhe impenjimit maksimal për të përmbushur urdhëresat e ti, për të larguar ndalesave dhe të nëzituarit dhe të garuarit gjithashtu për të fkryrë gjithka që kënaqë Allahun Azogel. Pra dhe njëherë, madhërimi Allahus përnu të ala shprehet me impenjimin maksimal dhe dhënë rëndësi shumë të madhe çdo urdhëresi që ai ka dhënë duke zbatuar atë në shenjë sinqeriteti dhe dashurie për Allahun subhanahu wa taala dhe duke konformuar porositë të profetit sallallahu alaihi wasallam duke u larguar nga ndalesat në shenjë frikën e respektit ndaj Allahut azhajan duke respektuar madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe duke u fiksuar ndëshkimin e tij dhe duke shpeshuar shpërblimin Allahut subhanahu wa taala dhe duke nxituar dhe duke garuar për të kryer të gjitha ato gjëra që Allahu Subhanu Teala kërkahet me to dhe i ka urdhëruar dhe porositur. Pra, ky është madhërimi i ligjëruar nga Allahu Subhanu Teala dhe ajo që ai kërkon për adhurimet tona. Në këtë mënyrë shfaqet adhurimi jo thjesht vetëm një fjalë duke thënë Allahu Akbar. Pra kjo është një një fjalë e cila përmban vetvete këto ndjenja të cilat i përmendën dietarët. Tekbiri ose nxitja për të madhuruar Allahu Subhanu Teala ka ardhur në urdhra të tjera në Kur'an dhe në raste te adhurimeve të adhurime ndryshme, sikurse është rasti i agjërimit apo i haxhit. Për shum barazgjinimin thot Allahu subhanahu wa taala, "wa litukmilul iddata wa litakbiru Allah." Pra Allahu subhanahu wa taala, "wa liridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Bikum usr. Pra Allahu subhanahu wa taala dëshiron për ju lehtësimin dhe nuk dëshiron për ju vështirësinë. Me agjërimin dhe me këto rrite uh, të adhurime që ju ka ligjëruar, që ju uh, ti kryeni. Allahu subhanahu wa taala dëshiron lehtësimin për ne dhe nuk dëshiron vështirësinë. Fardeshinon tjetër Allahu subhanahu wa taala, oni tukmilu al-iddata, diploconi ditët e, e, e këtij adhurimit që është agjerimi, oni tukabbirullahu ala ma hadakum. Dhe ju thamadhroni Allahu subhanahu wa taala për atë që ju udhzon pra rrugën drejt. pra e drejtë. Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur tekbirin, madhërimin e tij në në një kontekst të lirimit të njëri pra dhërimeve më të veçanta që është adhurimi i agjerimit, që është nga kushtet e islamit. Gjithashtu e ka përmendur edhe në rastin e haxhit kur thotë tek Allahu subhanahu wa taala nuk do të mbrihin as mishi i bagëtisë ju thërnë kurbaneve, për në rastin e haxhit umerës, por edhe në rastin e tjera, por arin devotshmëria juaj tek Allahu Subhanetuhal male shkon devotshmëria për kushtimi, madhërimin që ju i përkushtoni Allahut Azza wa Jall. Per Allahu Xhelal shanu kërkon që rubrit e dit ta madhrojn, ta falenderojn, ta dëlirsojn dhe ta adhurojn ashtu sikurse i ka urdhëruar dhe porositur nëpërmjet Profetit Sallallahu Alejhi dhe shpalljeve të tij. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala i lehtësoi këtë mirësi, pra bagëtitë, po edhe lehtësimin e kësaj feje dhe ligjimet dhe dispozitat nëpërmjet të cilave ai kërkon që ne ta adhurojmë. Pra të gjitha këto Allahu subhanahu wa ta'ala për sa i ka sjell, për sa i ka bën, li tukbirullah. Pra që ju ta madhëroni Allahun azajal, ky është synimi i të gjitha adhurimeve. Ky pra, është pikë synimi dhe ky është qëllimi. Pra tek biri madhërimi i Allahu subhanahu wa ta'ala është metodologji jetese. Është zbatim urdhrash, lëndëndalesash dhe të jetuar sipas ligjeve të Zotit Xheleshanu. Dhe të ndërtuarit të e jetës tënde, të jetës familjes tënde dhe të shoqërisë ku jeton, në formën dhe mënyrën që dëshiron Allahu Azza wa Xal. Për këtë arsye i dërgoi Allahu Subhanu Teala të gjithë profetët. Shpallën librat, ligjëroi madje edhe luftën në rrugën e Zotit që të përhapen e mira dhe njerzit janë të lirë të dëgjojnë, shpallën e Zotit Subhanu Teala të dëgjojnë te Islami madhështor dhe të pranojnë dhe të jetojnë sipas tij nuk e njëri që të gjëngë të islam me dispozitat e ti me ligjit e mërkullushme që a i ofron dhe të mos e pranoj dhe të bëj pjes të vendos në bazë djetës e ti por se e kundër të ndodh këj islam e, keq paraqitet dhe keq interpretohet dhe armiqë të islamit dhe të besimit vërtet perfitojnë nga të tila keq informime nuk e largua njëzën nga rrugë Allah së përnu ta ala kësupra tekbiri është mënyrë të mënduari dhe a i që e madhurun Allahus përnu ta'ala, a i nuk ditë këtë frik asë gjithjetër veç Allahus përnu ta'ala. Arsu sikur se tekbiri, pra të madhurunit Allahus përnu ta'ala, përdojnë frik në nështrim për kushtim vetëm dhe Allahus përnu ta'ala, po ashtu nga anë atjithër, a i kultivon trimërin dhe gudzimin. A i njëri që ju kebbiru lahë, pra e madhurun Allahus përnu ta'ala, dhe di shumir që Allahus përnu ta'ala sëndu si kësë e dënjajë, i çeve dhe i tokës i dënyaza e ahiretit është ai që ka krijuar dhe vetvendos për gjithçka askush nuk lëviz në gjithsinë e tij as një thërmi as një grimc pa lejin Allahut azza wa xal pra ky madhërim dhe ky besim në zemrën e muslimanit ashtu sikurse kultivon frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala në nxitimin dhe përkushtimin për hyjnin si ndaj tij ashtu kultivon dhe guximin dhe trimërin pra një njerëz i till kur nuk përulet përpara dikujt tjetër veç Allahut azza wa xal vetëm Allahut azza wa xal ai përkulet Deri porujet vetëm sipas ligjit të Tij ai ndërtuohet dhe jeton, dhe çdo kusht tjetër që mundoe të largojë nga Allahu subhanahu wa taala, ai nuk e ka frikë, nuk i friksohet kurdo qoftë, sado i fuqishëm dhe i madh qoftë në numër apo në fuqi dhe pushtet. Pra, prodhom pa edhe një herë guxim, termri dhe e kalici zemrën dhe shpirtin e besimtarit, që vetëm ndaj Allahu subhanahu wa taala të ndërtohet dhe ndaj askujt tjetër. Gjatë namazit tek biri përsëritet shumë dhe shumë, përsëritet shumë herë. Pra, domethënë pa ti numërojmë janë të shumë të raste, do të zi pak më poshtë edhe do t'i përmëndi më raste kërë përmëndet e këbiri, por në mënyrë dhe qande namaza e përseritet shumë herë, me djetra herë. Kush është urtësia e përseritjes vërdimisht gjatë namazit? Ka folë për të që është i shëkh Ibn Gjibrin, amam Shiroft, kur thotë që urtësia e përmëndjes e të këbiri shpesh herë, është që robi vërdimisht të kujtoj Dhe mu thënë, për më shen madhështinë, kibria in Allah subhanahu wa taala. Madhështinë krenarin Allahu ta'ala. Dhe kjo do ta bëj që ai gjithmonë të ja, jetë i përujuar dhe vazhdimisht t'i përkushtoj adhuroimin me me përulësi dhe përkushtim Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe, dhe është përsëritur vazhdimisht, gat namazet që kjo të rikujtohet, shpeshherë gat namazit dhe të krijohet krobi këtë në, në shtrim të nevojshëm për një adhirim sa më të përkryer. Sikurse thot Allah subhanahu wa taala, "Ulahul kibria fi s-samawati wal-ard." më huën azizul hakim. Pra Allah të të konë krenia në qie dhe në tokë dhe i është krenari i urti. Allah s.a. ka 5 të kbire. Pra të kbirin filastar dhe të kbiret e zhvëndosjes. Namazët që janë 2 rekatëshe, ka në se cilën nga to nga 11 të kbire. Po të në mërojmë shumë namazët që janë 4 rekatëshe, ato janë 22 të kbire. Pra në një namazë me 4 rekatër, ne themi 22 të kbire. Sunetet e regull të gjatë ditës, pra 12 sunete, te cilat ne falim për Allahun subhanahu wa taala ne i përkushtojmë ati 66 tekbirë kurse në namazin e natës nëse falim 11 3 katë ne lut sallallahu subhanahu wa taala tonë mësoni që ne ti falim dhe ti jemi praktikues të adhurimit të mërkullueshëm ne i përkushtojmë Allahun subhanahu wa taala 61 tekbirë gjithashtu tekbiri përdoret dhe në duan e hapjes së namazit kur ne lut themi për ngalojtë e hapjes së namazit kurse kemi përmendur në emocionin që kemi folur për këtë çështje në nga hape të namazit është Allahu akber këbiran, pra Allahu është mi manë se gjithë ka dhe i madhruar o alhamdulillah i këthira dhe falenderimit e kone Allahot të shumta dhe të shumta, o subhan Allah i bukrat dhe i, i dëlir është Allah dhe i pasër nga gjdo e metë dhe ne i thurim ati këto lavde e, më njëzë dhe mbrëmje gjithashtu përmendet të këbiri pas gjdo namazi farz duke thën 33 herë Allahu akber se kurse kemë përmendur dhe misionet e pra aji që pas gjdo namazi e, farz përmend 33 her subhanallah, 33 her, elhamdulillah dhe 33 her, Allahu Ekber askus shumë do tjetë më mirë sa aji përveç sa aji që ka bërë si kër ose më shumë sa aji pra edhe kjo është nga rase që përmendet tekbiri gjithashtu tekbiri përmendet për para gjumit dhe ne përmendë mratën e kaluar se qëfar urësie ka në këto adhërinë pra në të thanurit 33 her, elhamdulillah 33 her Subhanallahu dhe 34 herë, e theksoi, Allahu ekber e shpërmendur 34 herë. Pra, domethën e përmendet një herë më shumë. Përminda këtyre numrave ka urtësi më vete dhe Allahu subhanahu taala është më i ditur se çfarë fshihet pas dyre. Por fakti që profeti sallallahu alejhi vesellem e ka këshilluar këtë të thuhet para gjumit dhe ka premtuar nëpërmjet profetit sallallahu alejhi vesellem, që ai që e thot do të ketë një fuqi dyfish, do të ketë një forcë fizike e shpirtërore dhe mendorë dyfish më të madh se sa nëse nuk do ti bënte këto, kjo tregon se vërtet ka një të fshehtë në të tilla udhëzime që ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Prandaj para gjumit është mirë që çdo njeri, nëse kërkon që ditën tjetër të jetë i aftë që të përballojë një volum punë në shumë të madh sa dyfishi asaj që mund të përballojë në raste të zakonshme, atëherë le të thot 33 herë elhamdulillah, 33 herë subhanallah dhe 34 herë allahuakbar. Pra edhe kjo është një aturim që thuhet para se të bjëm gjumë. Gjithashtu, ajo përmëndet dhe më thënë tekbiri edhe gjatë ezanit, tëpse jemi këshiluan nga profetës s.a.s. që kur muezini thot ato pjesët të, të ezanit, kër garej thot Allahu ekber, Allahu ekber, në përsërit me të që thot aji. Pra edhe gjatë ezaneve, i bje që mëslimanit të, për, të përsëris përthuaj se dhe më thënë 30 tekbire sepse ne e zanë ka 6 tekbirate dhe gjatë ditës janë 5 namaze, shumëzim për 6, i thonë 30 tekbire vetëm gjatë përseritës e zanit. Nëse ne përseritim dhe i kametin, pra dhe i kameti, edhe i kameti ka do më thënë 20 tekbire, pra në 5 vakte, atëre mendo se sa të shumëta janë tekbire, të cilat neja përkushtojmë Allah së përnë të ala gjatë ditës dhe natës. Gjithashtu, tekbiri përdore dhe gjatë hipjes, në mjetin e u dhëtimi, sikur se kemë përmando dhe në emisionet dhe kaluar, kër kemë folur për hamdin, për tesbihun, dhe për tehlili, pra, njësimin Allahu të zëvë gjell, pra, themi, bismillah, elhamdulillah, subhanel lezhin se kërën la hadha, dhe ma kërën la hu më kërinin, va inna la rabbina na munë qaribun, pasaj themi, elhamdulillah, treher, themi Allahu ekber, treher, dhe subhanek Allahu, ma inni dhalem të nefsi, faufir li فانه لا يفرضن الا انت pa pasai themi e pas se dei deliri e zotit im un e kam ber padrecive te stime prandaj me fal gjunafet emia sepse askush nuk i fal gjunafet per veç teje pra edhe nte rast tuhet allahu akber 3 her pa de kjo esh nje nga dhikrat nga perkuitimet qe ne i themi kur hipim ne mjetin e udhëtimit apo ne kafsh pra po te shikosh me vmendje vlezer dhe motra ndëruara tegbiri esh nje nga ato fjalë qe mos se shumti permenden jan nxitur që të përmenden gjatë adhurimeve dhe gjatë çdo gjendje, gjatë ditës dhe natës. Prafërsisht po ti numërojm janë jo më pak se 400 tek birë. Për 400 tek birë gjatë ditës dhe natës, të cilat myslimani myslimania i përsërit. Atëherë vlezën e dashur dhe motra të nderuara. Çfarë feje është kjo? Fe e ndërtuar mbi madhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Fe që vazhdimisht i kujton robët se sa i vogël asht, sa i pafuqishëm. Sai nevojsëm për madhshtinë e Allahut sundtar dhe ndihmën e Tij. Veçfarë fe më adhuratore që e madhëron Zotin Xheleshanu Hu, duke e lartësuar dhe duke i thurur atij lavde dhe përkushtime të shumta. Na vërtet kjo është një fe me cila kultivon te krobi ndjenë të domosdoshme për të qenë ai vërtet një rob adhurues i Allahut Azza Xhel. Njëri pozitiv, njëri produktiv, njëri që gjithmonë synon të mirën. Të ndjenja janë Dashuria për Allahun subhanahu wa taala është shpresa për shpërblimin e Tij dhe frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atë që nuk e bën shpresa për shpërblimin e Allahut azza wa jall dhe dashuria për Allahun azza wa jall subhanahu wa taala shpeshherë e bën frika dhe respekti ndaj madhështisë Allahut subhanahu wa taala. Po vërtet Zoti xhelalushan është falës, është mëshirues, është i dashur dhe gjithmonë ai domethënë falë dhe mëshiror Robin, por Robin nuk duhet të zhytet dhe dhe taharohet në të tilla hëndra me sy hapo. Nëse ai vazhdon të bëj gjunafe, nëse ai vazdon të largohet nga Allahu Azza wa Xel, let kujtojë vazhdimisht kibrian e Allahu Subhanu Teala madhështinë e Allahu Azza wa Xel dhe kreninë e tij, sepse në këtë mënyrë ai gjithmonë do të mbushet me frikën e mjaftueshme për t'u larguar nga ndalesat e Zotit dhe për të zbatuar urdhërat e tij. Ato që nuk e bën shpresë sa për shpërbimin e tij, e bën frikë për madhështinë Allahu Subhanu Teala dhe frikë në ndeshkimin i Allahut Azza wa Jell. Prandaj vezër, kjo është feja jon, fe e cila shkon mes frikës dhe shpresës, dhe mbi të gjitha qëndron dashuria për Allahun Azza wa Jell. Por dashuria e cila shoqërohet me madhrim, jo dashuri, sikurse e përfituojnë disa të hungur, të cilët pretendojnë se i dashuri nuk mund të shkon mua edhe nëse bëj gjunafe. Absolutisht jo. Po, nëse vërtet do të ishe i dashuri i Allahut Azza wa Jell, nuk do të bëje gjunafe nuk tregohesh më ndje madh dhe të jetoje sipas dëshirave të tua por se do jetoje sipas asaj që të urdhëron Zoti ju subhanahu teala sepse ti vërtet e madhëron atë dhe e konsideron si diçka të rëndësishme, më të rëndësishmen dhe më të madhruar në gjë që i jep rendi prandaj për Andaj pra kjo është theja jon e ndërtuar mbi këto vepra, mbi këtë fjalë, mbi këtë adhurime, të cilat e mbushun zemrën e robit me frikë respekt, me dashuri dhe me shpresë për shpëtimin e Allahut subhanahu teala Ello Sallallahu Nazza wa Jael, ti mbush zemrat tona me frik, respekt ndaj Ti. Tëna bëj që frika ndaj Ti dhe madhërimit të Ti, ti mbush zemrat tona dhe të mos lërë vend në to për madhërimin asgjët tjetër veç Allahut Subhanu Teala. Ti mbush ato me frik respekt për Zotin, por edhe me dhe me guxim dhe tremëri dhe mos përulje ndaj askujt tjetër veçse ndaj Allahut Azza wa Jael. Çndroni para në pjesën e dytë të misionit, profesoru diçka tjetër rreth tek birit. Allah ju shpëbef me të mira. Allahu në të roftë nduja dhe në akhiret. Wa kala rabbukum u du'uni estajib lakum. Bismillah, alhamdulillah, ussalatu ussalamu ala rasulillah. Shufra fëllu e zëllë dhe motra, kjo ishte, në më thëmë përsa i përket, kuptimit të tekbirit dhe disa rastëve në cilat aji përdoret gjatë ditë të zënatë të adhurimeve të ndryshme, për dushim të këbiri nuk është thjeshtë vetëm një fjalë e cila thuhet, por sigurirë sigur se u përmand janë ndjenjat të cilat mbushin zemrë në robit, janë veprat të cilat provokohet nga këtë ndjenja, janë qëndrime të cilat vazhdimisht e shoqërojnë robin në jetën këse dynjaje. Një gjë është e sigurt, Se ai që e madhuroi Zotin Spërmu Taala dhe e pa ti frik në dynja, nuk ka për ta pasur frik në ahiret. Sepse Allahu Spërmu Taala është betuar në krenarinë e tij, që nuk ka për të bashkuar me zgjuqërave. Dhe ndërtojiste ai që më ka frikën në dynja, ai nuk ka për të pasur frik në ahiret. Ai që u friksua Zotit ti dunia, ti, Allah, të tij në dynja, duke zbatuar urdhëresat e tij, duke respektuar madhështinë Allahut Azza wa Xal, duke vepruar urdhëresat e dhëtur u larguar ndalesave të tij. Padoshim që ai ishte një rob i nshkruar e kir frik, e madhronte dhe respektonte Zotin e tij, prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka përta bërë që në ahiret ai të jetë i sigurt. Jetë i sigurt nga dashkimi i Allahu subhanahu wa taala, i sigurt dhe i qet në hijen e arshit të Allahut azza wa jall, atë ditë kur nuk do të ket hijë tjetër veç hijes e arshit të Allahu subhanahu wa taala. Atë ditë kur të gjithë ti jenë të friksuar dhe do të jenë të dëshpëruar nga veprat e këqija që kanë paraqitur në dynjë. Dhe nga ana tjetër, ai që pa siguri e merr në ditë, do të thë ai që pa siguri në këtë botë, pra ai është i qetë, shkonte në familjen e vet i pa shqetësuar, i papreocupuar ndaj adhurimeve dhe detyrimeve që kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke mos respektuar madhështin Allahut azza wa xal, ai nuk do të jetë i qetë në ahiret. Por sa i do të trishtohet, do të dëshpërohet, do të jetë i trishtuar dhe i frikësuar. E pra, ky është ndryshimi mes atyre që e madhron Allahun subhanahu wa taala datura që është përfillin dhe e lën mënjan detyrimet ndaj kësaj madhështie. Si thot Allahu subhanahu wa taala, ata të cilëve u parapriu mirësia jon, thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka fjalën për profetët dhe pasuesit e tyre. Të gjithë ata që qëndruan brenda kufive të Allahut azza wa xal, që madhruan Zotin xhaleshano dhe patën frikate. Ata të cilët në zemrat e tyre Allahu azza wa xal ishte më i rëndësishmë se gjithçka tjetër. Dhe porositë e tij ishin më të rëndësishmet. Së çdo porosite, së çdo çështi tjetër, Allahu subhanahu taala thot për kta, ulai ka anha mubadun, pra ata do jen largë të jenë shumë larg xhehenemit dhe shfryrjes së tij dhe tmerrit që ai do të ciella dit. të ditë, pa nuk kanë për ta dëgjuar atë zhurmën e frikshme të xhehenemit dhe atë gërhamën e tij të frikshme dhe tmerruese. Laes mauna hasisa wa hum fi ma eshtehat anfusuhum khalidun, dha ata do të jenë në mes të atyre që ua dëshirojnë shpirtrat e tyre do të jenë përjetshëm në ato. Pra Allahus subhanahu wa taala premton për, për ata të cilët ja patën frikën në, frik në dyna duke i madhëruar Allahun me azhjel. Pra me tekbirin që i takon ashtu si i takon madhështisë dhe lartësisë së tij, ata do të jenë të sigurt nga frika dhe dëshpërimi ditën e gjykimit. E kundërta do të ndodh me ata të cilët e shpërfillën madhështinë e Allahus subhanahu wa taala dhe nuk i përkushtuan atij adhurimet që ai kërkoi, duke madhëruar zotin xhelashanun përmjet udhëresave dhe ndalesave. Nëpërmjet kufive që ai vendosi, por i shpërfillën dhe i shkelën ato pa u trembur dhe pa u qetësuar, këta të mirë do të ndërkohen do të jenë të friksuar në ditë. Si thot Allahu subhanahu wa taala gjëpëguar edhe një herë, dy gjendjet e njerëzve në dynjë, Allahu subhanahu wa taala kur thot, kur flet për besimtarët, i përshkruan ata që edhe në familjet e tyre inna kunna fi ehlina mushfiqin. Qad manna Allahu aleyna wa waqana adhab as-samum. Pra në jetën e dynjas, në familjet tona ishin mushfiqin, mushfiqin më të në të Allah, Allah, pra e mundën të fiksuar nga madhështia e Allahut subhanahu wa taala, duke respektuar madhështinë e Allahut azza wa jalla, kibria inati madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Kunna mushfiqin, qadamna Allahu aleyna wa waqana adhabas samaa. Allahu subhanahu wa taala na bëri me mirësi, dhe na ruajti në ndëshkimin i i ziarrit dhegës të dhe përvolues. Kurse kur flet për palën tjetër të cilët shpërfillin thotë duhet të mos ata kur shkonin në familjen e dhëtyre ishin ferihin ishin të gëzuar. Ktheheshin në familjen e dhëtyre dhe a thuasen nuk kishin asnjë preokupim dhe detyrim ndaj Allahut Azhaxhel. Për këtë Allahu Subhanu Teala çfarë thotë? Domethën ata do të kenë një llogaritë vështirë dhe libri do t'i jepet nga majt e majta e tyre. Ja pra, madhërimi i Allahut Subhanu Teala është në themel të adhurimeve tona. Prandaj ne vazhdimisht duhet të kujtojm madhështinë e Allahut Subhanu Teala. Në çdo njëherë e përsëris, nuk na në nxit shpresa për të kryer veprat e mira, pra shpresa për shpërbimin e Allahut subhanahu wa taala dhe dashuria për të, atëherë letë na ndaloj frika nga dashkimi i Allahut subhanahu wa taala dhe madhuria dhe madhështia e Tij. E praluaj Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë nga ata që mbushën zemrat e tyre me madhërimin e Tij dhe Allahu subhanahu wa taala të jetë çështja më e rëndësishme që na preokupon dhe urdhresat e tij janë në qendër të vëmendjes tonë dhe ti, ti, ton, ti plotsojmë ato ashtu sikurse Allahu Azza wa Jalla kërkon prej nesh. Rasulullah sallallahu alaihi wa sellem, fagjunafetona, timulojtë me ata tona, tregojën rrugën e drejtë dhe, dhe na ofron forcë të mjaftueshme për të punuar sipas saj. Padoshim Allahu dëgjon lutjet dhe i përgjigjet atyre. Subhanak Allahu allah, Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa antastaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waqal rabukum ud'uoni as tajib lakum